Це найстрашніший егоїзм. Ніхто не має ні над ким права. Вона відчула якусь його правоту і стала серйозною. Ну, не стріляти. Мені здається, основне не попсувати життя комусь іншому, не пошкодити. Принести комусь щастя. Це, мабуть, важко. Тільки говоримо про це багато. Принести. Я теж мало вірю, коли його приносять. Бо це обов'язково когось відняти, найчастіше в себе. Буває, що і це гарно. Ти отдав і радуєшся. І думаєш, ось який я гарний. І вже цим когось береш у рабство. Зобов'язуєш. Я нічого не розумію. А що тут розуміти? Ми живемо для себе. Любимо для себе. А треба «Ти для мене, я для тебе? Обопільно корисний обмін? Цього не можна. Ми тільки обманюємо себе. Я сам плутаюсь, стільки разів чув для когось, комусь, усім, а приглянься собі, то вже краще чесно». Вона стояла спантеличена, вдумувалася в його слова і вглядалася в нього самого, не вперше побачила. Хіба ми любимо для когось, сказав він далі, для себе? Але ж так хороше тобі. Бачиш же, хороше тобі, правда, здивувалася вона. А всім не можна. І хіба ти любиш усіх? Хіба немає таких, кому хочеться врізати по пиці? Є, іноді аж свербить рука. Але не цим ми живемо. Живемо, як живеться. І злом, і добром. Це так рідко. Тобі, мабуть, просто нещастило зітхнула вона. Може, не захотів він сперечатися. Я сам часто переборюю себе, щоб, ну, за маленьке зло не відплатити більшим. І взагалі зробити щось хороше. Треба переконати себе, що ти хороший. Він замовк, бо в цю мить, зовсім несподівано, почув якусь дивну втому, якусь важкість у всьому тілі, і обіперся рукою на стовбур. Не міг повірити, що це його так коперснуло далеке вбивство, бо й сприйняв його, як сприймають вбивства в кіно чи театрі. Він не відчув страху, а тільки здивування. І чомусь засоромився перед Ліною, що подумає, що він якийсь слабак, а дивне важке тепло й далі розливалося по тілу, а тоді підіймалося знизу вгору і ставало гарячим клубком під горлом. Чого в тебе такі очі, стривожилася вона? Чогось голова болить, признався він, але вже проходить. За хвилю їх шум і квилам лість відступили, а наступного дня він навіть забув про них. То був день, Дев'ятого травня – єдиний весняний святковий день у сулаці, бо навіть перший-друге травня забирала посівна, щоб віддати десь улітку або ж аж восени, а 9 травня, яке увібрало в себе безмір радості і сліз, міцно тримало свої позиції ще з перших повоєнних років. Для Ліни й Валерія це був ясний сонячний день, Чимось присмучений на овиді, якимсь далеким смутком, Якоюсь вплетеною в біле чорною ниткою. Снаряди і кулі не долітали в їхню пам'ять, І тільки сумні суворі обличчя дідів та бабусь Лягали паморозю на святковий настрій. Старі стояли осібними гуртками, Чимсь схожими на зграї птахів перед відльотом, без осуду, та все ж якось суворо Поглядали на веселий молодняк, Який ще не знає, що таке ірій і втрати, Щось тривожне, важке било йому пам'ять, І там закипали крапельки свіжої крові. А молодь, хоч і притлумлено, Веселилася. Хлопці переймали дівчат, А ті гнулися лозою, ухилялися, всі були в святковому, з букетами квітів у руках. Поміж гуртами дорослих бігли діти. Ліна стояла у гурті дівчат. Її увагу привернула Катя, дівчина-калічка в колясті на гумових колесах. Каті 17 років. Вона схожа на циганочку і так само по-циганськи розпускає коси і одягає довгі червоні сукні та барвисте намисто. Вона швидко кружляла у своїй колясочці, перебираючи руками колеса, зникала в дворі, він навпроти клубу, і з'являлася знову. І кожного разу на ній була нова кофточка, і по-іншому укладене волосся, і інше намисто. Ліна зрозуміла, що там, під цими розмаїтими кофтинами, Гаряче в трепетній надії б'ється серденько і сходить сльозами. Катя хоче привернути увагу хлопців. Ніхто не помічає її обнов, не помічають її самої, немов її зовсім не існує на світі. Мабуть, від такої образи можна умерти, можна зненавидіти світи людей, і спалити пекучим вогнем власне серце. А вона крутилася, а вона кружляла в колясці, і її брівки тріпотіли, як викинуті з гнізда пташенята. І враз Ліна побачила, як від хлопчачого гурту відокремився Валерій. Підійшов до Каті, щось їй сказав, і подав букет жарких тюльпанів. Ліна бачила й те, як опекли дівчині руки тюльпани, Як спалахнула вона вся І стала надзвичайно гарна,